Det alltså. Ja, jag är lite nervös. Du har ett tag sedan. men hej! Vad kul att just du rattat in historiepodden på din lilla radio. Historiepodden är en podcast som instiftades 1541 av Gustav Vasa. Med uppdraget att på ett underhållande och folkbildande sätt krossa den lilla lusen Nils Dacke. I varje avsnitt avhandlar vi två ryckande inaktuella händelser och idag blir det krimspecial med krimkriget och med, vad heter hon? Florence Nightingale! Just det, jag ska prata om Florence Nightingale och jag heter Robin Olofsson och du heter Daniel Hermansson, eller? Ja, jag har inte bytt namn till skillnad från du på sistone. Just det, nu kör vi igång! Jag har inte bytt namn, jag har juridiskt bytt stavning på mitt efternamn. Ja, och du hette tidigare... Olafsson. Och nu heter du... Olafsson. Det är ju en monumental skillnad här. Känns känner mig som en helt ny människa. Men V och F... Jag kommer fortfarande inte ihåg vad jag, Är det F eller V eller har... Det... Nu står vi här med B. Så. Jag tror att är extremt intresserade Mycket. av. Mycket. Och apropå det så har vi förmodligen fantastiskt många lyssnare också. Ja, verkligen. Är Så vi når ut med det. den här informationen av ditt namnbyte nu, officiellt. Ja, verkligen. Vad tänkte jag på? Jo, hur är läget med dig? Jo, tack, det är bra. Hyfsat. Hyfsat i alla fall. Det rullar på. Mm. på historia... <laughs> Vilken klumpig övergång ja. Har du varit sett, ja. Har du gjort något kul på senare tid? Ja, det här vet ju du om då, som vi har diskuterat innan lite Jag var ju och såg på bio igår Just det Och eh, den här filmen eh, 300 har ju fått en uppföljare Rise of an Empire Exakt Jag har inte sett filmen Men Daniel här har varit och sett den på bio Ja, jag sa precis det, så, ja. Ja, det var... Nej, men jag tänkte att det är inte är så att vi sitter och ska diskutera Jag vet inte Nej, men du har ju sett första filmen. Jag har sett första filmen. Nej, men var den bra? Ja, den var rätt bra. Konceptet går ju ut på att det ska vara så mycket blodplatter som möjligt och ja. sådana här häftiga scener. Men jag tycker att den var rätt bra. Det handlar mycket om havskriget mellan grekerna och perserna. Men du fick ju ut någonting historiskt från den. Nej. <laughs> Okej. Okay. Alltså jag tycker det är häftigt ändå att de gör såna här filmer För det bygger, det bygger ju ändå på, till skillnad från vad du verkar den eh, historiska Grunden är ju historisk mm. verksamhet eller säga, som har inte inträffat. Det har funnits perser och spartaner och de har kastat spjut på varandra. <laughs> och slagen vid Salamis som vi eh, kanske inte ska avhandla just nu. Utan det kommer vi nog att återkomma till någon gånger gång men ändå och slaget med Plato och Ai. det var ju där grekerna besegrade perserna och det var ju där som den västerländska civilisationens vagga räddades och kultur och demokrati och filosofi överlevde så att säga. Det hade ju inte varit farligt om perserna hade vunnit då. Du känner ett släktskap till de här grekerna? Det är klart man måste göra det, ja. Det är ju de som försvarar det som vi har idag på något sätt. Då. Sen är det klart att Xerxes som då är storkonungen där för Perserna Han såg, såg inte riktigt ut som han gör i filmen då. Och det är mycket annat som Nej. <laughs> som inte är. Ja, det är ju massor naturligtvis som är påhitt. Men det finns ju. Så att säga en grund Det fanns ju persiska filosofer Och fantastiska persiska poeter också Så att ja. kulturen hade väl inte dött med perserna Men Alla känner ju till den mycket Vitt omfattande Persiska demokratin Som gjorde på den här tiden Där man verkligen tog hänsyn till Nu Till skillnad från den vitt spridda grekiska demokratin Den var i alla fall mer spridd det, det här med persernas vad Det kan du ju inte komma ihåg att säga Ja, Rekommenderar du filmen? Ja du gör det. Särskilt för dig. Ja, kanske ska gå och se den då. Så att du får lite kunskap i ämnet. Ja. Jag har läst en bok i helgen. Oj, ja. Ja, verkligen. Och då har jag läst Patrik Virén. Ja, nu blir jag osäker, heter han så. Jag har läst en bok om Umeå på 90-talet. Som är extremt intressant. Och jag ska koppla det till historia alldeles strax. Därför att i första avsnittet så presenterade ju... Du mig som... Jag kommer från Arvids och jag, jag kommer från Lappland och så. Mm, och det var ju helt korrekt. Det är inte. helt korrekt, men jag har ju bott flera, flera år i Umeå. Ja, och det... är ju det, mitt själsliga hem. Det sa ju också, att du flyttade till mer bildare till akter. Ja, så att säga. just det. Ja, men det är väldigt intressant den där, för att 90-talet, många tänker att det är den ironiska årtiondet. Det är den ironiska generationen. Ja. Känner du igen dig, sin... ja, ja, det är ju Schiffert och mm. alla de här som känner men de driver den här tesen i boken det är en stor, att, De stora favoriter förut Absolut, ja. det är roliga människor Men de driver tesen i boken Att 90-talet var inte en ironisk Decennium för folk Utanför Stockholm Och i Umeå var den så oironisk som möjligt Och då kopplade de det till, hardcore, till Militant veganism Som var jättestort ja, i Umeå då. Och att det är liksom Den mest politiska och ungdomsrevolt En sån extrem rörelse och nu menar jag inte extrem som att den var bedrövd utan extrem som att den var så oironisk någonting vad det kan bli. Och det var det boken gick ut på att eh, ta fram det oironiska i Ume på 90-talet. Ja, den vill ju bara beskriva det som hände där. Men det är en sån sak den plockar upp. Sen plockar den upp en jättehärlig krönika av vår favorit Herman Lindqvist. Ja. Som skriver om grönsaksterroristerna i Ume under 90-talet. Och <laughs> Herman Lindqvist gör en... Den... Han gör den naturliga kopplingen till Stalin och Hitler Det tycker jag ändå är helt rimligt Nej det är det absolut Och hans koppling till Hitler är att Hitler tyckte om sina schäferar så mycket Ja och de här tycker jag om sina uttra Ja, Precis den kopplingen gör han alltså, ja. Ja, Och jag känner att ja, den har inte <laughs> åldrat så bra den spaningen Han är mycket begåvad i sina spaningar Ja, jag kanske återkommer till Hermann Linkvist lite senare. Jag har läst en krönika som han skrev förra veckan mm -hmm. kring just ditt ämne. Åh, tusan. Ja, se vilken härlig övergång jag fick nu. Mycket. Och vad är då mitt ämne? Jo, nu har det ju hänt lite grejer i världen här kring krimhalvan. Ryssarna är där och, och Putin är väldigt intresserad av det här stället. Och då tänkte jag att det kunde vara lite lämpligt att eh, se vad som har hänt där tidigare i historien så att säga. Hur? Ja, det har hänt väldigt, väldigt mycket där tidigare i historien Men vi ska väl lyfta fram lite grann av det i alla fall Ja, och de ska ju ha någon folkomröstning där idag för, Eller om det var ja, snart i alla fall Då får vi se vad det är för datum idag Eftersom det knappast kommer sändas ut idag det här Nej. Och idag är det den Söndag den 16 mars Ja Jag tror det var idag de skulle ha folkomröstning mm. Den ryske saren Nikolaj I hade i likhet med tidigare ryska härskare siktet inställt på att expandera sitt rike så mycket det bara gick. Då passade det alldeles utmärkt att det osmanska riket som styrdes av turkarna och bädde ut sig över södra och sydöstra medelhavet, redan i mitten på 1800-talet var lika stabilt som ett korthus. Europas sjuke man kallades turkarnas vände, ända fram till det de att det föll efter första världskriget. Nikolaj agerade precis som vilken hyena som helst skulle ha gjort vid åsynen av ett begynnande lik. Han föreslog för de europeiska västmakterna att det osmanska riket skulle delas upp mellan dem. Detta avböjde dock Frankrike och England. Brittiska ledare hade länge oroat sig över ryssarnas aggressivitet och tänkte att det kunde hota deras koloniala intressen i Indien och Afghanistan. En viktig bakgrund till konflikten som utbröt 1853 var att såväl Ryssland som Frankrike försökte få turkiska sulta sultanen godkännande att bli den makt som bevakar kristendomens intressen i heliga den Sultanen hade ställt sig på Frankrikes sida. Nikolaj använde den religiösa tvisten som ett svepskäl och dundrade in i två osmanska regioner med sina arméer. Detta blev den utlösande faktorn. Frankrike och England ställde sig på turkarnas sida och kriget var igång. Merparten av det skulle utspela sig på krimpalform, var namnet kommer ifrån. Kriget kan sägas vara det första moderna kriget på sätt och vis, för han, här gör många nymodigheter i krigssammanhang. Hjärnvägen används för första gången och får avgörande inverkan. Det är allra första fotografin har ett krig tas och direktkontakt kontakt mellan hemländerna England och Frankrike med fronten blir möjlig på grund av telegrafen. I slutändan förlorar kriget och måste lämna Svarta Havet. Bara för att, likt en envis blodigel återvända 15 år senare när Europa har annat att tänka på. Du eh, konstaterar ju förut idag när vi pratade att det här det här var snårigt. Ja, det är extremt snårigt. Jag tänkte på att det är lite ironiskt. I år är det ju 100-årsjubileum för första världskrigets utbrott. Mm. Och för första gången i historien så känns krimkriget mer relevant än första världskriget. För annars är krimkriget ja. ett bortglömt krig. Det är mycket. fruktansvärt snårigt. Det är bortglömt. Det fick inga superstrånga politiska följder eftersom man i slutet bara locket på och sköt upp striderna 60 år till. Men det är ju så mycket... Som eh, aldrig har gjort en ja, antivis i ett krig tidigare- som används här för första gången. Och mm. Därför är det lite konstigt att det är så bortglömt egentligen. Det var det som jag framförallt visste. Det är ju att det här är första kriget som rapporteras om i media. Mm. Att det är fotografer där och skickar hem bilder till- ja framförallt i Storbritannien- men det är faktiskt fotografer från andra länder där Ska också. Kan man ta tag i den här fotograftråden direkt då? Ja, om du har någonting på den, kör. Eh, fransmännen och engelsmännen eh, belägar ju den här staden Sevastopol mm -hmm. och eh, när de väl då hade så att säga, lyckats inta den här, de hade bombarderat på hejdlöst under lång, lång tid och sen kom hon in där och eh, efter att dystaren hade gett upp, ja då är det inte en helt oväntad syn att det ligger fullt med döda människor överallt, med magarna är och det stinker och det är allmänt förfärligt. Och då är det en fotograf med också där som heter Roger 15, som tar bilder på allt det här. Mm. Och eh, jag satt och kollar lite. Det är ju, I år är det 160 år sedan det här kriget. Just det. För det pågick så att säga. Mm. Och när man sitter och kollar på de här bilderna som jag har framför mig nu så är det lite som att åka i en tid som man sker in på något sätt. Vad menar du? Jag menar att man, när man tittar på ansiktena. På de här bilderna eh, och människorna som tittar tillbaka på en kamera. Ja. Så är det som att man, jag tycker att man har sugt in lite grann i bilderna och så tänker man, jaha. De är väldigt hur, häftiga de här hur, bilderna. Hur var det och var det? Tänk om man det här är ju dålig, där, då. väldigt dålig radio. Man får säga det att googla Roger Fentons bilder. De finns överallt och de är väldigt häftiga. Vad sa du? Hur var det att... Ja, men man, man ser här står man på rad och tittar in med sina skägg i kameran. Ja, det är väldigt mycket skägg i officerare. det är inte, inte bara officerare i för sig. Och det är ju fina uniformer och grejer. Bilderna är ju förstås inte av ja, bästa kvalitet alltid- men en del är riktigt bra. För det var 160 år får man ja, säga. Ja, precis. Absolut... Och, och då känns det som att... Kan du inte föreställa dig det? Att du går längs den här vägen till exempel- inte riktigt. Nej, men då har du ingen känsla. Jo, men det är klart kroppen. jag har en känsla. Men det är en av de sakerna jag tänkte kring att. För du höll ju på. Du försöker föra oss in på det när jag plockade upp kameratråden. Att det här är snårigt. Och det här när man tittar på en karta som pekar ut striden. och så. Det är städer man inte riktigt känner igen. Och det är regioner som. Där det är väldigt viktiga historiska regioner. Men det är ganska svårt att koppla till dem. Mm. Saker som händer i centrala Tyskland och Frankrike och så där man själv har gått, det har jag mycket lättare att sätta mig själv in i. Det här känns helt främmande för mig. Men om du tänker, titta här, här är du någon form av sjukvård. Eh, är det inte ändå lite häftigt och storslaget att tänka att det är... Ja, vi ser en person som står bredvid fyra stycken färska gravar. Ja, men nej, det är väl en tjukogård? Ja. Ja, jag målar med bilder för de som inte ja. har bilden framför sig. Det är jättebra att har gjort. Ja. Men att det är 160 år sedan. Ja. Det, är ju, det är ju jättelänge sedan. Ja. Och ändå kan jag inte låta bli att tänka. Vad synd att inte kameran kom ännu tidigare. Ja. För här, sådana här bilder det är ju liksom äkta och gör hela mer levande än vad... Ja. Alltså ett eller en eh, målning kan ju vara väldigt fin också, men det är ju inte på riktigt som det här är. Tänk man har haft bilder eller så på Karl 12 och, och de här, det har varit något. Det är ju extremt intressant och du var ju inne på det att krimkriget är verkligen, det står med en fot i den gamla världen och en fot i den nya världen. Att det är ett gammaldags krig på många sätt, men samtidigt så finns det järnvägen är en av de avgörande faktorerna och det finns telegraf och alla de här klassiska tecknen för den moderna tiden börjar ju göra intrång. på järnvägen så som sagt, det var ju någon järnvägsmagnat eh, ja, någon megakapitalist som, <laughs> borta i England som eh, fick som idé då att han skulle åka till till Krimhalvan med brittisk-armensk tillåtelse förstås att bygga mm. den här järnvägen från hamnen upp till Sevastopol där man de belägger den här staden då. För vägarna hade ju fullkomligt gyttjat igen och ja. man kunde ju inte dra, en, inte en vagn kunde ta sig fram. Och därför så hade man varken kul eller mat eh, till där framme. Mm. Men bara på några veckor så fick ju de här, det är ju egentligen som lägger de här, alltså vi alla är, som lägger de här järnvägarna och som avgör kriget egentligen ja. på sätt och vis. Jag har också läst den teorin. Snarare ja. arméerna För på, man kan ju få fram hundra ton ammunition och mat liksom på en dag. Ja. Då har man ju inte fått någonting innan. Och det är klart att det tippar över till att stan kan intas. Så järnvägen, den spelar i stor roll senare förstås också. Men här är det första gången verkligen gör det. Så är det. Jag tänkte på, det kanske man vill ha med redan i början, men när du presenterar ämnet så börjar jag direkt försöka koppla det till oroligheterna i Krim som pågår nu. Mm. Mellan Ryssland och Ukraina. Men jag har lite svårt att göra det, därför att jag känner att då måste man in och börja gegga i Sovjetunionen och Stalins folkförflyttningar fram och tillbaka. att Det är extremt mycket det som spelar roll. Tycker du att det här Krimkriget har supermycket att göra med... Man kan ju, ja, eh, kopplingen till Rysslands stormaktsambitioner. Naha. De har ju väldigt, eh, de är väldigt kåta på att ha tillgång till eh, haven, så att säga, både Svarta havet och Östersjön. Ja. Ända sedan Peter den Stora har de velat expandera västerut. Ja, så är det. Det är det. Men, det mest tydliga tydligaste av min, min historielärare från Umeå universitet, Martin Årtsdötter, att han hela tiden sa. Ryssland har alltid varit en expansiv stormakt. Men, att det såg han men, som en historisk sanning. Ja men det är ju i princip det. Det kan det mycket väl vara. Men sen det jag tänkte jag också på för att... Men om du lugnar dig lite här. Ja, ja. Det, att du sa att in och gegga i Stalins och ja. Det är klart att man måste göra för att det är 60% av ryssar som bor på Krim nu. Ja. Och för, det hade har... det kanske inte varit utan Stalin. Det spelar ingen roll... Om det, det här med Sovjet eller inte, utan ryssarna har eh, alltid, och då vet jag mycket väl att inte var ryss utan han var Georgie. Men alltså, den ryska stormakten har alltid velat ta sig västerut och få tillgång till eh, de här haven i väster. Så mm. är det. det finns ju en parallell man kan dra mellan, för nu är ju då Barack Obama och USA sätter ju upp någon sorts stjärna mot att vi ska skydda Ukrainas intressen och så. Och så var det också i Krimkriget att väldigt många såg det expanderande ryska riket som ett potentiellt hot. Mm. Och de som gick in gjorde ju det för att de var, som jag tolkar i alla fall, att de var rädda för det expanderande Ryssland. Ja, så kanske det var. Ja, det var ju det jag sa också, mm. att britterna var ju rädda för det här med Afghanistan och Indien, att Ryssland skulle nå dit. Men tänker jag att där finns det någon typ av parallell mellan det som händer i Krim nu och det som händer i Krim då? Mm. En annan är intressant, intressant kanske inte så himla intressant, men eh, Frankrike och England, de två eh, rivalerna som alltid har varit luven på varandra och hatat varandra och krigat med varandra sedan medeltiden, är för första gången på samma sida här. Ja, precis. Egentligen. Och kommer ju att hålla ihop sen. Ja, om, den här kanske, obekväma alliansen. Ja, ja, det är väl ingen som är jättenöjd över den där, men de liksom tvingas ihop och sen kommer de få... Ja, får hänga ihop med varandra under två världskrig också. Ja, precis. Har vi fler i på krimkriget? Åland. Åland. Blev eh, demil vad heter, nu ska vi se här. demilitariserat ju. Snyggt. Eh, och Oscar I, den svenska kungen, var ju väldigt sugen på att kasta sig in i det här kriget. Och återta Finland. Mm. Det var ju hot om det, att Sverige och Österrike-Ungern skulle mm. kasta sig in i kriget. Men... Eh, Finnarna verkar inte vara så sugna på att bli befriade tydligen. Och eh, ja, ryssarna eh, såg ju till att få någon form av eh, avslut på kriget innan det hände. Och då känner jag att de kanske var mer rädda för Österrikarna än för oss. <laughs> <laughs> ja, jo, så kan det vara. Ja, det var väl härligt för Sverige att hålla sig utanför det också. Vet du, har du hört talas om eh, den tunna röda linjen? Nej, ja, bara som... Amerikansk krigsfilm. Ja. Inte i den bemärkelse som jag antar att du... Vad är den tunna röda linjen? Ja, det är ju ett begrepp för tappelhet på något sätt. Okay. Och kommer sig av... I eh, ett slag under krimkriget. Slag till Ballaklara. Eh, där ryssarna gjorde någon eh, form av kavaleriangrepp. Mm. Eh, upp för en kulle. Och då stod eh, ett regiment med skotska... Uppe uppställda väldigt tunt. De stod bara två stycken i led så att säga. Men långt led då. Men det var ju väldigt tunt. Och slog tillbaka de här rysarna då. Och För rysarna tänkte att de kan inte vara så galna som de står bara om det utan det måste finnas fler folk bakom de så att säga. Och då har sen det här begreppet blivit av då. Och det har blivit en amerikansk film som sagt om det också. Ja, det var alltså som... den tunna röda linjen ja. som de stod på. Alltså de har ju röda rockar på sig ja. och det är där det som blir en tunn röd linje då. Ja. Jag hade inte någon aning om det. Jag har alltid undrat varför den här filmen hette den tunna röda linjen. Ja. Det är amerikanerna på Guadalcanal under andra världskriget som ska inta om japanska eh, befästningar och klätter upp för kullar och grejer. Och då, jag vet inte, vad, jag har aldrig fattat riktigt varför men... Jag ja. Det har med tappuhet att göra då. Att man offrar sig själv på något sätt. Eller vågar stå emot. Mm. Det var ju... Ja, det kanske inte var jätteintressant. Jag, jag, ty det. jag tycker inte du ska undersälja. Jag tycker det var väldigt intressant... Nej, nu översäljer jag. Det var en bra historia. Jag tycker den är värd att ta bort. Nej. Den är, ah! den är värd att ta bort, ja. Den är värd att behålla. Alltså. Den här ska vi absolut behålla. För ah. nu har vi upplyst... De... Fem lyssnöjd vill jag det. om, om <laughs> Vi får skriva ner oss själva. Nu går ja. vi, vi vidare. Oh, I love you, I wish you got the flu So that I could take care of you Like you take care of me I'm such a Florence, a real Florence Nightingale I'll fluff your pillows up by you as Spider-Man Come back and reach you till you fall asleep Då sätter vi punkt där för krimkriget, eller? Ja. Nej, för att mitt ämne hamnar ja, typ nej. på ja, kriget också. Mm. Är det rättvist att kalla Florence Nightingale krimkrigets största profil? Ja, det tycker jag absolut. Då tänkte jag ställa en fråga. Känner du till Florence Nightingale-syndromet? Absolut inte. Absolut inte. Kan jag förklara vad Florence Nightingale-syndromet är? Upplys. Den som frivilligt offrar sig och låter sig utnyttjas lider av Florence Nightingale-syndromet. Det används sjuksköterskor som jobbar ihjäl sig trots att de vet bättre. Det används i såna syften- Flickvänner, fruar, familjemedlemmar som mm -hmm. sköter om och jag låter sig utnyttjas på det sättet. Okej. Okay. Mm. Det här är ett vanligt begrepp då. Ett vanligt begrepp. Det är framförallt. Det används inom popkultur men det används i viss del också som ett populärt psykologiskt begrepp för att beskriva en viss typ av beteende. Vem var Florence Nightingale då? Ja, för vad det jag hade tänkt säga. Den här bilden av Florence Nightingale är ju som en sån här härlig gammal sjuksköterska som går omkring hon kallas ju The, the Lady with the Lamp i Storbritannien för att det finns en teckning på henne från krimkriget när hon går omkring i mörka korridorer med en liten oljelampa och är ett ljus i mörkret vaddar en, en stackars soldats panna med en sån här varm handduk går och klappar på handen och säger så så det här kommer lösa sig. Och bara genom sin kärlek och omtanke så lyckas hon ja, göra mirakulösa arbeten på hennes sjukhus. Och i själva verket så gjorde hon inte mycket annat än att sitta och rita upp eh, cirkeldiagram över statistik och fixa och dona. med. ja, nej, hon gjorde väl lite annat. Hon, hon, det ligger väl någonting i det här USA nu. Men inte så mycket som man kan tro. Nej, för det jag, min poäng med det här är att bilden av Florence Nightingale som ett helgon förstör den supercoola personen som hon var egentligen jag bara, kort ska jag göra bakgrund så hon födde 1820, kommer från engelsk överklass äh, får ett uppdrag av Gud som 16-åring du ska bli du ska jobba med vård du ska bli sjuksköterska det är så här Sean Dark-grej nästan mm. religiös uppenbarelse när hon är ute och reser i Europa och utbildar sig så träffar hon en Sidney Herbert, en ung brittisk aristokrat som flera år senare, som av en slump, skulle komma att vara krigsminister under krimkriget. Mm. Det tycker jag är en härlig grej om Storbritannien, bara att det... vi är ju mer bekväm med det svenska begreppet försvarsminister än krigsminister. Ja, det har en viss klang, det har det. <laughs> Var det han som... De skickar ett brev till han. Mm. han skickade ett brev och föreslog mer eller mindre att hon skulle åka iväg till krim med ett gäng sjuksköterska och samtidigt skickade hon ett brev till honom då hon frågade om hon kunde göra det och så gick breven om varandra ja, de har en väldigt konstig relation de där två för i alla källor så beskrivs den som helt platonisk mycket jag inte tror på ja jag vet inte, hon är en svår person på det sättet men de verkar ha kommit otroligt väl överens Karn var ju gift också. ja, Karn var gift, det var han det behöver vi kanske inte Ja, det kan man säga, absolut. Och ja, hon får då organisera ett sjukhus i mm. det hemska krimkriget för britterna då. Och det går sådär. Det är klart att hon kan ju lite grann om hygien. Och framförallt så är hon ju en väldigt professionell människa. Tidiga brittiska, brittisk sjukpersonal har varit oduglig, alkoholiserad. Ja, det där har jag tänkt lite på, att... Eh... Det är ju egentligen rätt konstigt efter allt krigande som har pågått fram till mitten på 1800-talet, 1850-talet. Så är det ingen som har bytt som om det här med sjukvård egentligen. Nej. Alltså vi, fältskärer har ju funnits men deras enda lösning på allting är att skär av det här. Som, här kapar vi ben och här kapar vi hitan och ditan och folk dör i alla möjliga infektioner fram och tillbaka. Verkligen. Det är klart man visste ju inte om det här med bakterier och grejer. Det sånt delar man ju förstås förstå. Men ändå, det var ju liksom ingen som helst eh, heder eller status i att eh, hjälpa dem som har blivit sågade. Nej. Och det är ju helt konstigt att det dör ju så lång tid innan man... Och där är det intressant grej med krimkriget också att det på många sätt står verkligen på en gräns mellan det gamla och det moderna. För fällskärarna finns ju fortfarande kvar under krimkriget. Och det är en av de kamperna Florence Nightingale driver att hon vill hålla dem så långt borta från hennes egen verksamhet som möjligt. Det gick väl ut på att ha rena lakan och vena alltså grejer ja. och sådär. Men hon misslyckas. Framförallt så ligger sjukhuset ganska osanitärt till. På en avloppsbrunn. Ja. Precis, vad nu en avloppsbrunn ja, här, jag, jag mitten av i 1800-talet. När jag hittat den formuleringen jag också. Det var inte jättenyttigt antar. Det där gjorde ju att de fick ångest också. Jo, fruktansvärd ångest för... Alltså under krimkriget, redan under pågående krig så vi hon ju en symbol för britterna. The Times är där och skriver långa reportage om henne. Och de skriver om hur de brittiska soldaterna, de blir upplyfta bara av att se henne och de andra sjuksköterskorna. Och vilken fantastisk människa det här är, ett riktigt helgon. Ligga ute i Ytjan och panga och skjuta och inte ha något att äta och sen få ut en kula i benet. Och hamna på det där mysiga sjukhuset med massa fina flickor som springer omkring. Det måste ju vara en välkommen förändring mot eh, krigandet. Det kan ännu mycket väl vara för dem. Men hon är inte så glad över att bli en, ett kugjul i ett propagandamaskineri. Nej, hon hatar ju den här mytbilden som uppstår kring jag... henne. Ja, verkligen. Och hon hade ju gått sina egna vägar hela livet. Alltså, för en kvinna som kommer från... Engelsk överklass och förväntas vara en passiv hustru till någon lämplig man. Att gå den här vägen via extremt låg yrke som vård, de vårdande sjukhus, vad fan heter, sjuksyster är. Det visar att man är ganska bongstyrig. Men som du säger, hon blir deprimerad. När hon kommer hem så blir hon, idag skulle vi kalla det utbränd. Ja. Hon lägger sig i sängen, vägrar stiga upp. och depressiv har också förslagits. Ja, Hon gick inte upp enligt vissa. Påstående så låg hon i sängen i 30 år. Vilket borde ge ett annat liggsår. Så det tror jag inte riktigt på. Men Nej. att hon var ju så dålig så att hon förberedde sin egen begravning. Och hur den skulle gå till. Och, så. Ja. Och, hon såg sin... och sen levde hon i 53 år till. Ja, hon blev 90 år gammal. Det tycker jag är väldigt grymt. Dog 1910 då. Nej men hon säger sin egen insats under krimkriget som ett stort misslyckande. Och från sin säng, om nu det är sant. Från sin säng med ny basalt, så hittar hon ny energi. Hon spenderar 50 år till att verkligen reformera sjukhuset, eller sjukvård, i krigstider men även i fredstider. Och man får väl säga att hon lever under en period då det är ganska nödvändigt. Och det är allt från hygien till organisation, att man ska ha journaler, att journalerna ska liksom flyttas fram och tillbaka med olika sjukhus och man håller koll på det utbildning, precis allting driver hon då igenom. Ja, inte allting, väldigt mycket driver hon igenom. Ja, jag, jag har två spaningar. Ja. Jag vet inte om man kan kalla det där, men jag ska... Du vet sådana här testballonger som man släpper upp i politiska sammanhang. Testballonger? Ja, men, Väderballonger? Har, alltså inte viktiga ballonger nej, fattar okay. du väl. Utan ja. man, man säger någonting lite luddigt så här en politiker och sen så Eh, kollar man hur det här mottas mm. Och nu ska jag kolla hur du, Vad du reagerar på Två grejer ja. här. Eh, Jämförelse, Till exempel eh, Dottning Kristina okay. Hon som ledde på 1600-talet i Sverige ja. Som abdikerar mm. Som inte vill vara drottning längre Utan eh, det finns ju rikten om Att hon eh, När hon så att säga, lämnade Sverige hon, hon tog på sig Manskläder och eh, hoppade över någon å där och, och drog ner till Rom. Mm. Och då finns det ju även historier om att eh, Florence Nightingale ville klä ut sig till man för att kunna smita in på något universitet i Cambridge var väl att studera och så sådär. Men det tänker jag visar bara hur otroligt låst rollen var som kvinna. De mm. hade ju extremt litet utrymme och både drottning Kristina och Florence Nightingale, även om de kom från otroligt privile privilegierad bakgrund. jämförelse en hållbar överhuvudtaget? Ja, det tycker jag väl För till de viss ju, del. de har ju alltså ambitioner som inte ryms inom den här rollen på något sätt. Absolut. Sen har jag en annan spaning. Ja, kör. Astrid Lindgren. Nu är jag helt borta. Var? Nej, men det kan ju inte vara. Det är väl ändå en myt som finns kring henne med. Hon är så gullig och tant, som alltid... Ja men hon är verkligen verkligen helgonförklarad och idoliserad och ja, allting. Och, och jag vet inte hur bekväm hon var där men hon använde ju det där ibland som slagträ. Ah, I politiska debatter liksom till exempel det här med skatterna och sådär. Och det var ju en politisk mardröm att få den här snälla tanten emot sig. Och precis, precis på samma sätt gjorde ju Florence Nightingale. Hon hatade den här myten om sig själv. Men hon kunde använda det och hota med att gå till tidningar och så om inte hon fick igenom vissa grejer. Precis, det skulle vara en dödsdom för en politiker i Storbritannien att Florence Nightingale, vårt levande helgon, tycker att jag är skit. Ja, och sossarna förlorade i makten för att de fick Astelingen emot sig 1976. Ja, absolut. Det är ju en enastående Pomp spaning för min sida. Är det i possa pumperi i skatten. De ja. fick betala mer skatt skatten än de tjänar. Precis, det är ena enastående spaning, det är väldigt bra att Jag, jag säger att det här jag har höjt den här podden till en helt ny nivå med, med denna... Ödmjukhet. Ja, jag är ödmjukare <laughs> Nej, men jag tänker att Florence Nightingale, jag tycker väldigt mycket om henne. Jag känner henne inte personligen på det sättet. Men att hon var en otroligt driven människa. Hon beskrivs som en briljant matematiker och statistiker. En sån grej, hon uppfann cirkeldiagrammet. Visste du det? Om du hade haft öron att lyssna med så sa jag, sa jag innan att det var det hon gjorde snarare att, än... Att, jo, jo, men att visste du att hon uppfann cirkeldiagrammet? Ja, men jag sa ju att hon satt att hittade cirkeldiagram och... Ah, det gjorde du. Du får du ha där sen lyssna lyssna på. Det. Ja, det blir pinsamt för mig. Men det tycker jag är en helt fantastisk grej för hon inser att jag pratar med idiotiska brittiska gubbar. Jag behöver något tydligt för de fattar inte statistik. Så då tar vi ett cirkeldiagram, se vilken stor tårtbit det här kostar er. Och syftet var väl att visa hur många som dog i militär sammanhang under vissa säsonger och sådär. Va? Ja, precis. Och jag känner att, är det inte dags att uppdatera bilden? För jag har ett förslag. Hon var i själva verket en gnällig, gammal kärving som, eller var det inte så mena? Ja, ja, men som fick skitjord. Nej, men jag tänker att den som ofrivilligt sprider en falsk nedvärderande bild- av någon viktig historisk kvinna lider av Florence Nightingale-syndromet. Va? <laughs> ja, ja. Kan du ta där igen? Att jag vill ändra definitionen på Florence Nightingale-syndromet. Den som ofrivilligt sprider en falsk nedvärderande bild- av någon viktig historisk kvinna lider av Florence nightingales syndromet. Ja, så du ska skriva om begreppet och vad det innebär ja, Jag tänker att historiepodden gör det här och nu. Mm, mm. <går> nu, nu är det så sådär härligt petangiös igen som bara du kan vara. <går> ja. Men om jag ska vara ytterligare ja, petangiös då och lägga på en... Peter Englund och killa, och tjejerna för den delen som är lite historiskt. Herman Lindqvist kanske hör av och, och talar om att du är en terroristomslagare som... <laughs> Herman Lindqvist. när man ska höja abstraktionsnivån för det finns ju den... Mitt intresse för Florence Nightingale kom när jag läste Åsa Mobergs bok om Florence Nightingale. Har du läst den? Ja, det har jag gjort. Och hon drar ju den kopplingen då att det är ett uttryck för liksom, det mansdominerade samhället. Det patriarkala samhället att Florence Nightingale är bekvämare om hon förvandlas till den här myten av den vårdande kvinnan. Istället för, som du sa, en gnällig men effektiv lobbyist. Ja. Som får väldigt mycket gjort. Mm. Ja, men då har vi ändrat på bilden av henne här nu. Bara väntar på genomslagskraften. Snart så står det helt andra saker i uppdragsverken. Det ser jag mycket fram emot. ja. Ja, vad ska vi ska vi avrunda ja, ja, den det, här tillställningen? Det börjar ju bli dags för det. Jag tänker att den som har fortfarande kvar och lyssnar har lärt sig väldigt mycket om Krimkriget. Ja, det tror jag. en kanske i alla fall, eventuellt. Ni har lyssnat på ett avsnitt av historiepodden. I bakgrunden hör vi Daniel Hermansson som letar efter ett avsnitt av SNN där de tydligen rimmar på Krim. Ja, det är ju roligt ju. Ja, men nu hittar vi inte så då får vi skita i ja, det. Ja, fan vad du har brått om. Det är ju kul. Han, han står och säger en massa saker som jag är på. Jag kommer inte hitta det här nu. bara Du har ju så pratat om. Vet du som lyssnar vad det är som han pratar om så kan du kontakta oss på historiepodden-outlook.com Där kan man också kontakta oss med beröm, med rättelser, med hat och med kärleksro. Ska rättelser vara nödvändiga? Nä, helst inga rättelser. Vi sitter ju och drar det här äh, ur Skämtade klart, det finns ju massor med saker att rätta säkert. Det finns, finns inga man, rättelser. Jag står för varje bokstav och skiljetecken som vi har pratat idag. Ja. Så, tack för oss. Hej då! Hej hej!